Воротний біля куща орудував лопатою, потім пішов до воріт і відніс лопату до хатини. Ми використали цей момент і, скрадаючись поза тінню, подалися вздовж загорожі до хатини. Упали на землю, бо схижий вийшов воротний і знову подався за вийстя із загорожі. Коли ж він став на своєму місці, поповзли далі. Катина стояла майже біля загорожі, але побачити чи почути, що в ній робилося, було годі. Неясно чулися голоси. Ми лежали досить довго, аж знову відчинилися двері, вийшла Марта, рушила до воріт, перемовилася з воротним і подалася стежкою назад до жіночого табору. Потім вийшов Микита також підійшов до воротного, а потому поліз драбиною на стовпа. Невдовзі з'явився один із мекитених учнів, здається, Євагрій, і змінив вартового. Світло в хатині якийсь час світилося, а зрештою і погасло. Більше тут нічого не могло відбутися, і ми відповзли до дерев, а звідсиля подалися до місця своєї ночівлі. «Чи вони там вечеряли?» – спитав я. Звісно, – мовив Созонт, – не відаючи, помітив брата Михайле, що всі ті історії, якими нас бавили, також книжні. І про болотяного вовка у житті її Семеона Стопника. Не вовк, а парт. А Олена Пулявська з чоловіком. І те все звідти, тільки без горошини, Горошина це сказок людських про Котигорошка. Отже, пристосували книжні оповіді до тутешнього життя. Саме так, мовив Созунт і тихо засміявся, а тепер спимо. Але я заснути не міг. Мені чомусь здавалося, що Созунтова радість не зовсім добротлива, більше того, певною мірою лиха. Подумалося, що деякон нагадує мисливця, який жене за звіром не тому, що його змушує до цього голод, тобто потреба тіла, конечна для людини, і не тому, що цей звір хоче його загристи чи чинить йому якусь шкоду й прикрості. Жене мисливця пристрасть того звіра загнати і знищити, адже звір має силу меншу за силу його. Відтак, жене мисливця захоплення ловця, а це значить вбивці, і немає йому діла, що пізнає при цьому гонений ним звір. Під цю хвилю я повторив подумки слова Павла про те, що дії цих людей, між якими потрапили, можна зрозуміти не лише з осудного, а й з доброчинного боку. Так, вони творять байку життя. Як кожна байка, вона не цілком істинна. Але треба зважати і на те, що і сама байка починає творити їх. Тобто, створивши байку життя, вони починають жити не за своєю волею, а так, як волить, чинити їм вона. Піднялися на чин вищої можливості людської природи. Отже, вигаданий – Адже людина вище за себе скочити не може. Відтак потрапили у ці, які самі ж розставили, рова, якого самі викопали, тобто змушені перетворитись у книжників та фарисеїв, котрі говорять одне, а роблять інше. І це стало їхнім прокляттям, бо чудово відають, суперечать Божій волі і людському, визначеному Господом призначенню, а це значить, що Бог, якому віддали себе на службу, їх не помилує, а вкине в око прірви. Отже, тим самим почали творити самі собі пекло. Втікаючи від ока прірви світу цього, стали творцями нового ока прірви і почали йому служити як язичницькому ідолу ревно того ідола охороняючи і стоячи біля нього, як пси на прив'язі. Але це вони себе прирекли, бо відають, що ока прірви, ними створеного, пожере рано чи пізно їх самих. Деякон Созон добре це розпізнав і зрозумів, але він не бажав цим людям співчувати –